entregué mi amor fuiste mi ilusió De la guarda, sóc Joao Moixofré he nascut a Sardanyola l'any 21 tinc 86 anys i espero connectar amb vostès pues ens dedicàvem amb els, amb els amics a anar a robar fruita, figues malons el que, que es presentava i una vegada ...per una figa, que jo no hi arribava al final d'una branca... ...i jo caminant a poc a poc per sobre d'aquella branca... ...anar arribar a agafar aquella figa... ...que estava amb una branca extrema... ...i el meu company, el Joan de Cancoll, ...pues doncs, des de baix, per prendre'm aquella figa... va estirar la branca, perquè així hi arribava primer ell... ...i al estirar la branca es va arrencar la, la branca... Jo vaig cabre sobre d'ell i ells va resgarranxar la cara, de fer sang a la cara, i jo vaig donar de cap en els terrosos del, del camp, de cap en el terroso de, de, de la terra, que no hi ja ha passat. Ai, vine cap a casa, vine cap a casa, que la meva mare es pensarà que ens hem brellat i tu li diràs que ha sigut així. Bé, bueno, és clar, però la culpa ha sigut teva per, per repenjar-la a la branca, eh? Bé, bueno, vaig anar a acompanyar la casa seva, que era un diumenge a la tarda, i ell va anar... Va entrar la cap a casa seva, a la cuina, i ell s'amagava la cara perquè no l'havia sigut l'esgarranxada. Seua mare va afilar, diu, tu, què portes a la cara? Què t'has fet? Os oh, que he anat amb el, amb el xufre. Me cago amb el xufre. I ja, ja me l'encarregava jo. que escolta, escolti, mestresa. Ah, ets aquí? Sí, sí. La culpa ha sigut d'ell. Ah, ah, no sé per què... Vosaltres, ell, ells ha fet un salt, agafar la branca i s'ha esqueixat. I jo he caigut a sobre d'ell. Guiteu com porto la cara jo. Tota macada de, dels torrosos de la terra, eh? Bueno, la Cerdanyola era un poble de pagès, que la gent ens guanyava amb la vida del camp. El meu pare era barber i el... com ho diré ara... <coughs> Sí, el meu pare era barbé, tenia, tenia un hort i una vinya. Érem, érem així, oi, de, de gent del camp, i de, de, de, de treballadors del camp, sí. I la meva aia ja tenia una esperdanyeria i batàvem les esperdanyes de, de les gitanes. I ara ho faig jo, ho feia la meva mare i ara ho faig jo. Anàvem a estudi, gairebé tots anàvem al mateix mestre. Jo anava al col·legi com tothom. Havien fet de tot, doncs havien barallat, havien fet de tot. El mestre no era gaire bo, era el senyor Comer era d'Arbeca. I jo, com vaig tenir set anys, vaig poder anar a canviar de col·legi i la meva mare va anar amb el mestre a dir-li «Miri, hem vingut a dir-li que, que ara el, el meu fill anirà al, al col·legi nou, vol que anar al col·legi nou i a dir-li perquè vostè ho sàpiga, eh? A mi m'és igual que vaig al col·let nou com el que l'ha dit vell. Jo cobro igual que vagi al nou que vagi al vell. Que Com que era de l'Ajuntament, ell cobrava l'era igual, tot això. Sí, si sí, no era mal estudiant, no. De vegades havia dit una lliçó entre vàrius i tots dèiem la mateixa lliçó. I els primers no la sabien i cap als últims de tant dir-los de més, jo també la vaig saber igual que els d'amés. Perquè els mateixos que havien dit els altres vaig dir jo, vaig repetir. I bueno, dius, veus? veus com ho saben ells? I però vosaltres no ho sabeu, sí, bueno, això, això de l'Extraperlo va ser... Quan jo era més gran vaig amb la bicicleta, m'anava a fer Estraperlo, m'anava a Igualada, marxava a les 5 del matí d'aquí casa, i a dos quarts de tres tornava a ser casa, amb 25 litres d'oli, amb la bicicleta. A la setmana següent tornava a les 5 del matí jo. Però antes de fer això cap a, a Igualada, havia anat a Arbeca a buscar oli. Marxava amb el tren Correu d'aquí, Sardanyola, a dos, quart de del vespre, marxava, facturava la bicicleta amb el tren i baixava a Bellpuig, de Bellpuig, cap a Piranova de Bellpuig i Arbeca. Allà arribava a les dues de la matinada i anava a casa d'una senyora que es dedicava a, a buscar oli, que era, li deia la Maria Loubreda, d'allà d'Arbeca, i jo li vaig dir... Si vinc algun dia aquí i buscar oli, vostè Si vostè vingui a l'hora que vulgui, jo sempre en tinc d'oli. Llavors vaig anar al vespre amb el correu i carregava els 25 litres d'oli i ja venia cap aquí, cap a Vellpuig, cap a la carretera de Barcelona i cap aquí. I estava 11 hores sense baixar de la bicicleta, 11 hores d'allà fins aquí, perquè has de pujar la panadella, llavors baixava cap a cap a Igualada i una vegada vaig pinxar un tubular, Clara com que em portava un recanvi, vaig posar el recanvi i al arribar a Igualada com que era diumenge, llavors treballava tothom el diumenge, vaig buscar un ciclista que m'arregleix el tubular, dic, miri vinc d'Arbeca i he pinxat i vaig a Cerdanyola, i si pitxo el, pel camí, escolti, em trobaré que hauré d'anar peu cap a Cerdanyola o què? Si vostè em pot arreglar el tubular? Sí, home, sí, carai. M'arregla el tubular, diu, però d'on te veniu? Vinc, vinc de buscar allà d'herbeca. Diu, collons d'herbeca, heu d'anar? Diu, sí, si la millora aquí em trobaríu d'oli i la, la millora i més barata i tot, doncs digui m'ontes. I mentre m'arreglava el tubular, vaig anar a la casa que em va dir, és aquella porta verda que és un pis, i vaig, truco aquella porta verda i que escolti. Aquest ciclista d'aquí m'ha dit que vostè podria vendre oli, eh? Diu, home, com sempre en té, dic, home, sempre en tinc. No sempre en tinc, però, vamos, si no en tinc, si heu t'anat a buscar, eh? Dic, estupendo. De les dades i diumenge, diumenge torno i vinc a buscar oli. I en vez d'anar a Cap Arbeca amb el tren i tot allò, em llevava el cinc del de matí d'aquí casa i cap, i cap a Igualada. Sí, sí. Carregava els 20 litres d'oli, els 25 litres d'oli i va cap als Brucs a pujar calles pujades amb la bicicleta em costava molt pujar aquelles pujades, perquè hi ha cada repatió, bueno, i així unes quantes setmanes llargues vaig anar a Igualada. Mai em van replegar la policia ni ningú. A llavors era anar, que anava amb el tren. Això va ser quan estava la l'Emili, que... Cada dissabte venia amb permís el dissabte dilluns, amb permís, i jo sempre portava extraperlo. Com que estava a Lleida, doncs, aprofitar. I un dia portava una maleta de, amb 40 litres d'oli. i havia dos policies, una cada cantó de vagó, d'aquells grisos de la, de, la, de la gorra de plat, i dos més de bastos, mirant per sota els assentos, i per dalt els porta paquets, i anar dient, aquesta maleta de quina és? Con arriba me midió, ¿esta maleta de quien es? Digo, es mía. ¿Qué lleva? Digo, aceite. A ver, bájela. La baixo, la pongo sobre del asiento. A ver, ábrela. Lo abro i clar, es de veure el bot de pell que portava que era un bot que suava com si passés però no passava suava com si tingués un por o alguna perquè els paquets que, que replegaven els portaven cap a la plataforma del tren, que és aquells trens que portaven a la plataforma, diu, mira, veus-te este agujereau, si ara lo coge usted o se lo lleva per allà, l'àstima perquè se va a derramar tot l'aceite. Bueno, pues mira usted mismo lo llevará a la plaça de... de Catalunya de Barcelona que la plaça Catalunya hi havia un, un cuartelillo que de pues, jefatura de policía allá por todos los requisitos que vivían. Bueno, pero la maleta me la devolverán, ¿verdad? Y, sí, hombre, sí, hasta, a lo mejor hasta el aceite y todo, pero eso hay que presentarlo. Digo, no sé, en mi casa me han dicho que como hacen la, la conserva del tocino necesiten aceite para hacer la conserva del tocino por eso traigo tanto aceite precisamente el serdaño la dan bastante aceite ...con que le dabas digo pero no no tanto como para hacer la conserva del tocino eh dan una cuarta de, de, de litro eso, no para hacer la conserva del tocino y tú no repartí. y precisamente el la dan bastante aceite bueno diguis el que vulguis, i em va prendre nota del carnet d'identitat del quartel del meu, el meu carnet em pren, em pren nota de, del regiment, la companyia i tot i el nom, dic, veu-se, si no lo lleva si no lo presenta a usted en Barcelona veu-se, toma nota i mandaremos recaten el cartel i se la va carregat però bé, eh? bueno, però la maleta no la devolverà en veritat, si sí si sí, vas fent, i bueno, em diu quan vaig arribar a Terrassa, amb el correu, a Terrassa hi els trens que vénen cap aquí, els, els, els trens vies, els trencs, vaig, vaig canviar de vagó, vaig caminar de tren vaig baixar, vaig amagar-me per allà passat l'estació, amb un portal que era fondo, vaig posar la maleta allà i després me'n vaig cap a l'estació i pregunto, a quina hora surt el tren per anar a Cerdanyola? Diu... D'aquí cinc minuts, doncs dono un bitllet per Sardanyola. Quin és el tren? Aquell de l'altre cantó de la via, aquell és d'ell. Jo, amb el bitllet a la butxaca, vaig a aquell portal a agafar la maleta i corrent, corrent, me'n vaig a agafar aquell tren que estava parat allà en una via, esperant que arrenqués, sí, sí, tal dintre el fet. Aquell arrenca el tren aquell jo cap a Cerdanyola i el arribar que al Pas Nivell hi havia un semàforo que de el tren havia de parar perquè posava com peligro i jo ja estava a punt, com que el tren quasi parava, no parava del tot però quasi parava, allà a la maleta allà a l'estribu del tren jo a punt de saltar, però mirant que no pugés un tren de gringues de besò i, i m'atropellés, i quan el tren quasi parava del tot, que, que quasi parava com no va arribar a parar crum, ja torna a, a com a engegar, no? Jo ja, clar, tenia la maleta agafada, salto, estiro la maleta, salto, i dia avall, cap a la plaça André Granados, i amb la maleta al coll, i allà vaig esperar que passés un un carro, i va passar el papet de Cancoll, amb el burret. i aquest papet que anem amunt. Dic, sí, home, que vols venir? Dic, sí, home, sí, porteu-me la maleta. Vols pujar? No, no vull pujar. Vindré a peu a del burro. I cap a casa amb la maleta de l'oli. I aquell que em vaig esperant a Barcelona. Encara m'espera, sí. I encara el coneixia si el, si el veiés. Encara el coneixia. El senyor Boigues, el vi arreglat. Dels que jo arreglava, el senyor Arquer, que eren parents. El senyor Tremulles, carregat de la braleta. 17 pessetes. Sí, i havien fet uns... Això ja és més enrere. Havien fet uns abonos, eh? Que defaitaven dues vegades a la setmana i tallaven una vegada els carells al mes per cinc pessetes. I cada mes pagaven allò, ja no calia que, que paguessin més. Sí. Però això ja fa molts anys, oi? Tenir la barberia de llamp, ja cal els costells, encara hi ha una, una panaderia. Allà ja tenia la barberia. 25 anys. Doncs pues, la primera carrera que vaig guanyar va ser aquí a Cerdanyola. A l'Avinguda Catalunya, al final, hi havia la meta. I venim ja del coll de Montcada veníem cap allà. I, esclar, la meta, al final, la gent ja cridaven... Ei, ei, ei, I ja, esclar, vam arribar dos de sols, destacats... Jo vaig esprintar, vaig esprintar, hasta que l'altre va acabar les forces i jo vaig poder passar davant. Una noia que hi havia al balcó de Cal Joan Gros, que em va conèixer i va dir «Va, Jaume, va!» I jo em va donar més ànimos, però no per això vaig guanyar, haguera guanyat igualment, oi? Eh? Em, em va donar ànimos, sí, és veritat que em va donar ànimos. De molt petit ja m'agradava anar amb bicicleta, sí. Perquè a mi el que m'agradava era el, el futbol. Però em passava una cosa, que com totava la pilota, de cuir-ho, em fotia mal al peu. Cony, em fotia mal el peu, com si el peu. I no, no, això no és pas per mi, no. I vaig agafar la bicicleta i, i allò anava més bé. Sí, això del cementiri, és veritat que... Érem diumenge a la tarda, que vam sentir... Érem tres o quatre que anàvem en bicicleta, vam sentir un cotxe que venia a tota pastilla, que eren aquells cotxes que anaven al cementiri a matar gent. Jo dic, escolta tu, hi havia un cotxe d'aquells que van al cementiri, eh? perquè de la, la forma que pitava aquell cotxe saps què podem fer? Mirem quants van a dintre i vam veure que anava el xófer davant i darrere anaven dos, dos. aquests dos, de la millor un és el que van a matar i l'altre saps cap al final del poble i des d'allà dominarem el, el camí del cementiri Vem anar cap al final del poble i des d'allà vam veure el cotxe que entrava cap al cementiri va girar rrr, cap dalt on hi ha l'eclésia vella ostres ara escoltem, escoltem si sentim algun soroll. I vam escoltar i vam sentir un tiro. Hòstia, un tiro. I al cap del moment el cotxe ja veiem que surt. Ojo, que tenia de passar per davant nostra llavors. Anem, anem, anem, anem. Marxem, marxem. I llavors, com va haver passat aquell cotxe, mirem quants van a dintre, i anaven dos. El Sofro i un altre. El que havia mort en aquell. Anem a veure, anem a veure, anem a veure, bicicletes cap allà al cementiri, i al arribar a davant de l'Eglésia Vella, que allà, el que véns del carrer cap a l'Eglésia, la porta de l'església, hi ha un pati. I al pati veiem un home, un home estirat mort. Amb un tiro aquí al front, aquí el, la, a les sienes, com la sang ja clavada, oi? Perquè la sang queda clavada, la idea. Ostres, està viu, està mort, està mort. Sigui estat viu encara podria haver agafat el cap a que el faig però no, no, si estava mort. I amb la por que si venia algú, perquè aquests, aquesta gent passaven per la rectoria, pel fiscos de la rectoria allà al, al Carre Sant Ramon, que és el que es cuidava del cementiri, i li deien, aneu que en teniu un per, per, per tapar-lo. I van dir, doncs, Marxem, marxem. Jo el que vaig fer dir-ho al meu pare, dir mira, hem vist això, cui. Llavors el meu pare, com quan hi va anar -hi el Cisco a feitar-se, diu, saps tu alguna cosa d'això, d'un xicot d'uns 21 anys, d'uns 21 anys mort allà al cementiri? Mm. Diu, perquè el, la canalla hem vist això. I diu, sí, sí que me'n recordo perquè era un xicot d'una casa de pagès de Montornès. Diu, que vam venir per aquí a saber... Com portava la roba i tot això. Era d'una casa de pagès de Montornès. Bé, bueno, però jugots joves, a vegades, veia, eh? Amb un tiro aquí a la feia amb, amb un tiro, vam sentir un tiro. Només n'hi havia estat d'altres, oi? Que tota la gent del poble anava a veure'ls. Llavors anava tota la gent. Però de recordar-me'n bé bé, bé, bé, bé, bé, bé, era aquest. Molts més, si cal que que quan van matar tres el pare i dos fills però aquests no, no s'han vist se'ls devien portar cap a l'arrabassada o a un altre lloc aquí em portaven de tot arreu es veu. no els mataven solament gent d'aquí no. gent d'altres de... llocs perquè se'n van a portar un que era l'estanquer d'allà dalt el Tono, l'estanquer que el van, van parar al cotxe davant de casa seva era un dia al vespre i van entrar dintre i diu Va, venim, venim, ha de venir nosaltres que hem de fer unes declaracions i no hi volien anar-hi i el van estirar, el van rossegar per casa seva i s'agafava per les cadires i la seva dona al darrere a l'altre cantó del, del carrer travessant més la carretera el van ficar dintre amb empentes dintre del cotxe la seva dona al darrere fill meu, fill meu, que no et veure mai més cridant, ja no ja no va veure més van tirar amunt, potser van tornar cap a la rebessada el, el van matar, clar un músic el guardiol, sí, mateix una ciutat Sordanyola Una pel·lícula Els tres hermanos marcs Una cançó Alàstecs ah, blaus subjectats en cantaus. Porta el meu enamorat catacric, catacrac Una platja Casell de Caselldefels Un poema Formosa núvia Accepta aquest ram símbol d'amor Que és l'ofrena que t'espera del que avui et dona el cor La teva bellesa admirant et preuen tan instant. Que d'aquest ram l'olor flueixis i comprendràs que ella et dirà que l'hora s'està apropant i t'espera el teu imant. Una època, sí, l'època que vas conèixer la meva senyora. Jo tenia 20, 20, 25 anys. Un país. Espanya. Un personatge. El doctor Mallafré. Ai, el doctor... El permeny, no. El hidalgo. El hidalgo. Un somni. Que em la loteria. Un olor, un perfum, un aroma l'olo d'això de romaní un record de la infància quan jo, jo tenia poca gana, era petit i deia, la, meva mare, la meva mare em deia agafo un ou i metgo-te'l allà a l'armari agafava l'ou i l'armari me'l trencava allà tancat de nit a l'armari i me'l me, me, me menjava que m'agrada i encara m'agrada molt els ous un record de joventut sí, de la nòvia com es diu? Antonieta Cirera Vinyals un neguit sí, estudiava una carrera una beguda. Sí, una amistela. Un menjar. Caldo, sí. Caldo, eh? Un color. El groc. Una flor. Rosa. I un lloc perdut. A la Vall d'Aran. Només que... Si alguna amistat necessiti un favor, jo li puc fer, desitjo que, que m'ho diguin i si puc, que els di faré. L'únic que no els hi puc dir, la gent que conec, si... Sí. No hi ha d'aquest, home, no hi ha d'aquest. Gràcies a tu. La llama un palpito de amor en tu corazón. Más nada de volver, nunca y a jamás. y el humo te cegó por siempre el corazón. Hoy para nuestro amor como ciega estás, el amor aquel fue llamada fugaz, humo nada más. Nuestro amor Como ciega estás El amor aquel Huella más fugaz Humor Nada más Gent de Sardanyola Gent de Sardanyola Gent de Sardanyola Gent de, Gen de, Gen de Sardanyola Com? Gent de Cerdanyola, Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola, Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola.